פרק י"ז זאת דיבר ישוע, לאחר מכן נשא את עיניו השמיימה ואמר, אבי, באה השעה, פאר את בנך בכבוד, למען יפאר הבן אותך, למען ייתן חיי עולם לכל מי שנתת לו, כפי הסמכות שנתת לו על כל בשר. ואלה הם חיי עולם, שיכירו אותך אלוהי האמת לבדו, ואת אשר שלחת, את ישועה המשיח. אני פערתיך עלי אדמות, השלמתי את המעשה שנתת לי לעשות. כעת אתה, אבי, פערני לידך בכבוד שהיה לי לידך בטרם היות העולם. גיליתי את שמך לאנשים אשר נתת לי מן העולם, שלך היו, ולי נתתם, ואת דברך שמרו. כעת הם יודעים שכל אשר נתת לי, ממך הוא. כי דבריך אשר נתת לי, נתתי להם, והם קיבלו אותם. ואכן, תכירו שממך יצאתי, והאמינו שאתה אשלחתני. אני מתיר בעדם, אינני מתיר בעד העולם. אלא בעד אלה שנתת לי, כי שלך הם. כל אשר לי, שלך הוא, ושלך, שלי, ואני נתפארתי בהם. אני אינני עוד בעולם, הם בעולם, ואני בא אליך. אבי הקדוש, שמור אותם בשמך אשר נתת לי, למען יהיו אחד, כמונו. כשהייתי עמהם, שמרתי אותם בשמך אשר נתת לי. שמרתי ולא עבד מהם איש, זולתי בן האבדון, וזאת לקיים את הכתוב. אבל כעת אני בא אליך, ודברים אלה אני אומר בעולם, כדי שתושלם שמחתי בקרבם. אני נתתי להם את דברך, והעולם שונא אותם, כי אינם מן העולם, כשם שאני אינני מן העולם. אינני מבקש שתיקחם מן העולם, אלא שתשמרה מן הרע. אין הם מהעולם כשם שאני אינני מהעולם. קדש אותם באמת, דברך אמת. כמו ששלחת אותי אל העולם, כן גם אני שלחתי אותם אל העולם, ולמענם אני מקדיש את עצמי, כדי שיקודשו גם הם באמת. לא רק בעדם אני מבקש, אלא גם בעד המאמינים בי על יסוד דברם. יהיו נא כולם אחד, כמו שאתה, אבי בי, ואני בך, שיהיו גם הם בנו, כדי שיאמין העולם כי אתה שלחתני. אני נתתי להם את הכבוד שנתת לי, למען יהיו אחד, כמו שאנחנו אחד. אני בהם, ואתה בי. כדי שיושלמו להיותם אחד, למען ידע העולם, כי אתה שלחתני ואהבת אותם כמו שאהבת אותי. אבי, אלה שנתתם לי, רצוני שיהיו גם הם איתי באשר אני, למען יחזו בכבודי אשר נתת לי, כי אהבת אותי מלפני וסת תבל. אבי הצדיק, העולם לא הכירך, אבל אני הכרתיך, ואלה הכירו שאתה שלחתני. הודעתי להם את שמך, והוסיף להודיע, כדי שתהיה בהם האהבה אשר אהבתני, ואני אהיה בהם.